Însemnările lui Gheorghe Milescu Pista nouă Maiorul Lupu a rupt tăcerea. N-avem în niciun caz mijloace de apărare. N-avem artilerie, Nu avem adăpost, ci doar o trupă epuizată. Nu se auzea nici musca. Atunci colonelul Damian a spus, sunt de aceeași părere. Prin urmare, domnilor, fiecare pe socotara lui. Și cum nimeni nu se mișca din loc, repetă nervos. Nu ați auzit? Am ordonat că, începând de acum, fiecare e pe socoteala lui. Ofițerii au plecat în pas, alergător la oamenii din subordine. Nicolescu ia mașina și pe locotenentul Ionescu, pe maiorul grosu și pe... mă caută din ochi... Milescu. Și dumneavoastră, domnule colonel? Eu rămân. Încerc din nou. Haideți, domnule colonel. E un ordin. Plecați. Îl salut." Într-o clipită mi-am recăpătat complet energia. Mă repet cu locotenentul Ionescu la căruța în care zăcea grosul. Vestea s-a răspândit ca focul. Soldații fugeau în toate părțile. Câțiva dintre aceștia au desămat caii și s-au aruncat pe ei fără șa și fără hățuri. Răniții ne implorau să nu-i lăsăm. O căruță pornise în galopul cailor. Ne-am chinuit să-l așezăm pe grosul care țipa ca din gură de șarpe la fiecare mișcare. Coronelul Nicolescu și locotenentul Ionescu s-au așezat în spate lângă el. Eu stăteam în față lângă șofer, împungând cu o pușcă mitralieră geamul spart. Câte clipi, automobilul a fost luat cu asalt. Oamenii se agățau de trepte, de portiere sau de capotă. Șoferul țipa ei să coboare, demarând în forță și așa, încărcată cu fugari, mașina a luat drumul stepelor spre sud. Ochii noștrii scoditori încercau să ghicească terenul să pătrundă prin ceață, dacă ne pomeneam față-înfață cu vreun tank. Încetul cu încetul, vizibilitatea se îmbunătățea, iar șoferul a prins curaj și a început să accelereze mai vârtos. Nu mai auzeam zbârnâitul tancurilor, Ne strecura răm printre ele. Un sfert de oră mai târziu, în spatele nostru, a început salva de tunuri. Am parcurs mulți kilometri fără să dăm de vreo pistă când, Dintr-un luminiș, am zărit la vreo 300-400 de metri în fața noastră o coloană continuă care se târa dinspre nord-est spre, nord spre sud-vest. Ne-am oprit și am studiat-o atent prin binoclu. Erau ai noștri, care se retrăgeau pe șoseaua din Abganerovo, un șir fără sfârșit de camioane, căruțe, tunuri, chesoane. Câteva grupuri de călăreți și de-a lungul cortegiului oameni care mergeau pe jos, în ținutele cele mai diverse, Mantale, foi de cort, veste, caschete, bonete de blană, broboade, siluete învelite în paturi. Ne-am apropiat și ne-am alăturat coloanei de vehicule care se deplasa cu o încetineală care te duce la disperare. Pasagerii noștri clandestini au coborât în sfârșit și au strecurat mâinile înghețate la subsuori, strâmbându-se de frig și s-au amestecat în șirul tăcut al infanteriștilor. La un moment dat, coloana a împietrit definitiv. Siluete de soldați defilau încet de fiecare parte a mașinii. Am coborât să văd ce se petrecea. La câteva sute de metri în față, un mal râpos. Râul care purta în spinare fel de fel de obiecte ce se aglomerau spre podul de vase supraîncărcate de mașini și de oameni. Se pare că ambuteia se crease pe celălalt mal. Se vedeau, la jumătatea coastei, mulți oameni care se agitau pe lângă niște piese de artilerie. M-am întors. Camioane ale Crucii Roșii. Un post chirurgical. În picioare, lângă o ambulanță, îl recunosc pe doctorul Gheorghiu. Avea fața trasă, dar era proaspăt tras, impecabil. În prezența acestei figuri cunoscute, m-am simțit mai relaxat. M-a luat imediat la întrebări. A, domnata, Ce unitate?" 32 infanterie. Aha, și nu apucă să își sfârșească fraza. Privește spre podul de unde venea o rumoare confuză, dar nimic nu pare să se miște. Vină cu mine. Am plecat într-acolo, împreună cu doctorul și cu un infirmier, amândoi purtând brasarda crucii roșii. Am ajuns la locul învălmășelii produse de răsturnarea unui cheson de artilerie tocmai în curmezișul drumului. Artileriștii Încercau în zadar să-l pună iarăși pe roți. Puteau ei oare să părăsească atâta muniție? Ce din urmă, exasperați, ajunseseră să dea cu pumnii în ei? Nu mai da mână, auzi? Intră la încăierare și ocupanții unui camion și iese o bătaie în toată regula. Doctorul se aruncă între ei strigând cu putere. După câteva clipe, reușește să facă liniște. E medic și e capitan. Desămați carul care la pământ. Împingeți chesonul spre râpă! Artileriștii parcă sloviți de superfacție. Ați auzit? Zbeară Gheorghiu. Executarea! S-a dat drumul calului și vreo 12 oameni s-au opintit să răstoarnă chesonul care se rostogolește cu zgomot către gârlă. Drumul e liber. Camioanele se urnesc la deal cu motoarele ambalate. Alergăm și noi către spate ca să ne regăsim fiecare vehiculul. Sus pe coastă, toți goneau nebunește peste câmp către sud. În spatele nostru s-a auzit deodată un bubuit intens și urletul a mii de voci a umplut văzuhul. Începuse bombardarea podului. Am stat câteva zile la Cotelnicovo, apoi am fost transportați împreună cu alții supraviețuitori din armata a patra la vreo sută de kilometri în Dărât, la Cuteșnicovo. Am trăit aici cam o lună, într-o atmosferă umilitoare și dramatică. Urmăream confuz fiecare moment al bătăliei care se dădea între giganți, de la Don în Caucaz. Mai multe mari unități de ale noastre, în special divizii de cavalerie, știam că luptau cu disperare să oprească înaintarea sovieticilor. O vreme am crezut că blindatele lui Manstein vor reface joncțiunea cu armata încercuită la Stalingrad, însă a urmat ruptura frontului Italo-German la cotul Donului și retragerea pe frontul de sud. Printr-un fel de intuiție de filozofie primară, începuse să crească în noi ideea cum că Germania merita, fără doar și poate, această înfrângere. Cu toate că nu puneam la socoteală lagărele de concentrare și camerele de gazare, neștiind de ele. Dar noi? Ce crimă comiseserăm? Poate aceea de a fi crezut că ne puteam hotărâ destinul, care fusese crud dintotdeauna cu neamul nostru. Nu dintotdeauna, căci ultimii zeci de ani fusese ră excepția în istoria noastră. Suriuniți în acest loc de întâlnire a marilor imperii și invazii, ne întorceam la desinul nostru milenar de popor bătut de soartă. Pe 22 decembrie, divizia 8 a 8 de cavalerie, cu rătașamentul corne care se afla încă la sud de Abganerovo, a fost la rândul ei hărțuită și nimicită. Când în altul comandament a realizat că era imposibil să refaci unități de luptă din ce rămăsese din armata patra română, ne-a trimis în țară. Acest lucru s-a întâmplat cu încetineală, fiindcă depindeam în totalitate de mijloacele de comunicație ale armatei germane, care trata acum cu dispreț rămâșițele unei armate înderută. Am ajuns la București pe la mijlocul ianuarie 1943. Micuțul doarme în leagă nu căptușii cu cearșafuri albe brodate. Această formă roșie la față, strâmbăcioasă și plăpândă, e fiul meu, fiul meu. Mă aplec și îl sărut timid pe figura mică și moale, mirosind lapte acru. Elena mă trage de mânecă. Gata, lasă-l, că îl trezești. N-am simțit nevoia să mă uit mai cu luarea minte la progenitura mea. Oricum trebuia să ne grăbim, fiindcă Elena avea bilete la un mare concert la atn -ul. În program era concertul pentru vioară de Beethoven cu George Enescu. Soacră mea renunțase la biletul ei ca să pot merge eu cu Elena. Îi voi povesti mai târziu aventurile mele de război. Baia caldă, cămașa albă de poplin, costumul blămarin, din lână subțire, atât de ușor, nu mai sunt învățat. Privirea îmi părăsește în ce scena. Arcușul lui întreaga orchestră, se estompează. Trec în planul 2. Fixez intens un punct de pe cortina grea de catifea gri, care încadrează scena. Pe un pliu, acolo, e un cerc verde cu portocaliu și o lumină îl împrejmuiește. Dintr-o dată, în interiorul lui a apărut câmpul de luptă, atât de viu și mult mai puternic vizual decât îl simțeam ca prezență interioară apăsătoare, monstruoasă. Sunt toți aici cu mine, încremeniți într-o frică ucigașă, în vreme ce muzica mă prinde blând și mă pătrunde. Cum pot cele două imagini să conviețuiască în același timp? Sfârșit de alegro. Orchestra a lăsat să glăsuiască doar vioara. Cadențele își învolburează fioriturile disonante ca o căutare dureroasă a melodiei. Neliniștea arcușului se potolește și la motivul revine, surprinzător de iscusit, senin. Ultimele acorduri s-au stins. În sală fotorile scârție, tuse, șușoteli. Eu nu îndrăznesc să-mi întorc capul, de teamă să nu mi se vadă lacrimile ezitante din colțul ploapelor. Am fost din nou mobilizat pe loc la minister, însă nu prea mă interesa munca de acolo. Aveam niște presimțiri, teribile, în legătură cu ce uragan o să se abată asupra țării, încât nu mă puteam în niciun chip sustrage stării de permanentă neliniște. Majoritatea colegilor mei erau ca Elena, anglofili și de un optimism debordant. Trebuie să fie nebun să crezi că anglo le vor permite rușilor să se instaleze la noi, etc. Da, într-adevăr, trebuia să fie nebun. Căutam instinctiv un refugiu în dragostea Elenei, însă se părea că nu mai avea resurse de tandrețe decât pentru copil. Recunosc că eram chiar iritat când o vedeam că o preocupa exclusiv creatura asta mică, că o mângâia, o giugiulea și o striga cu niște nume pe care altădată mi le dădea mie. Evident că mi-era rușine de ce simțeam, mai ales că sentimentul putea fi numit chiar gelozie. După ce plecasem pe front, Elena se mutase la maică-sa și închiriase apartamentul nostru. N-aveam niciun reproș de făcut în această privință și, totuși, mă simțeam straniu. Mă simțeam straniu în această casă și din ce în ce mai ușor de nervat, pornind de la cele mai mici detalii. Soacră mea, de obicei eclipsată de puternica personalitate a soțului ei, își lua revanșa în absența lui și avea pretenții de autoritate. În zadar încercam să regăsesc prosperitatea sentimentelor din primele luni ale căsătoriei mele cu Elena. Mereu se găsea un obstacol între noi. Când grija ce o purta copilului, când familia ei, când vreo invitație pe care nu putea să o refuze. Dispăruse orice urmă de intimitate... Ajunsesem să-mi caut refugiu în ieșirile acestea frecvente care de fiecare dată mă plitiseau până la dezgust. Eram la vremea respectivă prieten cu familia Bencescu. Pe Dan Bencescu îl cunoșteam de în lumea. Era unul dintre numeroșii mei vechi îndepărtați, pe care însă îl pierdusem din vedere. Pilot de vânătoare cu 17 victorii omologate. Avionul său Fusese doborât în Ucraina cu câteva luni în urmă. Grav rănit, fusese salvat datorită curajului comandantului de escadrilă care își riscase viața ca să-l recupereze. Trecut în rezervă, în urma accidentului își chiopăta ușor. Simțeam că nu se putea acomoda cu viața civilă. Însă umorul și veselia lui o distrau pe Elena. Iar eu, cam imprudent, nu puteam decât să mă bucur că o vedeam destinsă, smulsă, Grijilor cotidiene Pe Lola, soția lui, nu o cunoscusem înainte. Se spunea că era cam ușuratică. Eu găseam că avea o senzualitate ascunsă. Se purtase de la început foarte familiar cu noi. Mie începuse să-mi placă sota chinez. Benceștii ne sunau aproape zilnic și de multe ori ieșeam sedile împreună la petreceri sau la melodii. Prima dată când am dansat cu Lola, se lipise de mine atât de ostentativ că mi se făcuse aproape jenă. Apoi m-a fixat în albul ochilor cu un surâs triumfător care mă enervase, de parcă m-ar fi prins în cursă și eu nu-mi seama. Am făcut revelionul cu ei la familia Dona. N-am părăsit-o nici o nicio clipă pe Lola la petrecere. Ipocrit am încercat să o duc în alt salon decât cel în care se aflau Elena și Dan. Însă observasem că veneau tot timpul după noi, iar dacă Elena părea indiferentă, Dan ne urmărea atent cu coada ochiului. Am crezut că era gelos și i-am spus Lolei, care mi-a răspuns rece. înșelea marnic. Îl excită să mă vadă în brațele altuia. Căuta să se justifice sau îi era complice. În taxiul care ne ducea spre casă târziu-noapte, pe străzile acoperite de zăpadă, Dan o ținea pe Elena pe genunchi. Lola stătea între ei și mine și mă mângâia îndrăzneț pe întuneric. Dan i-a dat șoferului adresa lor, insistând să terminăm cheful la ei. Elena n-a fost de acord. Eram recunoscător, în ciuda voinței mele. Întorși acasă, în camera prin ale cărei persiene se strecura o lumină cernită, m-am simțit dintr-o dată foarte obosit, cu capul și cu picioarele grele de dans și de alcool. Ne-am dezbrăcat în semi întuneric fără să schimbăm vreo vorbă. În pat, Elena a fost cea care a preluat inițiativa, iar eu am continuat, de parcă aș fi fost beat, cu un soi de ostilitate, de sadism. Am avut impresia că lucrul care se întâmpla acolo cu noi nu era altceva decât un dublu adulter. Calmul prefăcut al capitalei a fost curmat brus de o serie de bombardamente puternice ale aviației americane. Asta se întâmpla în ziua de 4 aprilie, pe la începutul amiezii. miezii. Bombardamentul coincida cu un exercițiu de alertă aeriană, așa că nimeni nu l-a luat în serios. Au murit atunci, în câteva minute, câteva mii de oameni. Bucureștiul, atacat aproape în fiecare zi, avea aspectul unui oraș asediat. Am realizat că se apropia sfârșitul și am hotărât ca Elena să ia copilul și să plece în Franța la bunica sa. În așteptarea vizei, i-am dus pe ei și pe soacră mea la cornățel, într-un DKV paradit, pregătit de dan. Am plecat la drum în zori. Timpul era frumos, iar la țară, liniște. Pe locuri, pe câmpzărei căruțe, cai de sămați și pâlcuri de țăran semănând porumb. M-am întors în București pe la prânz. Coborând pe strada Popatatu, am văzut trecători rupând-o la fugă. N-am înțeles imediat. Așa că am frânat și am scos capul pe geam. Atunci am auzit sirenele. Eram pe lângă cismigiu. Mă gândeam să rămân afară, în grădini, căci decât să mori sufocat. Printre dărâmături, mai bine sfârșai la aer curat. Am parcat mașina lângă trotuar și am intrat în parc. Culcat pe spate, în iarbă, cu mâinile la ceafă, cu ochii pe jumătate închiși, aproape de lac, așteptam. În copaci, păsările ciripeau. O briză ușoară clipocea apa. După vreo 20 de minute, s-a făcut auzi zgomotul motoarelor și, din înaltul cerului, dinspre vest, au apărut bombardierele. Orașul parcă își ținea suflarea și viața se oprise scurt. Nu mai erau decât zumzăitul înfundat, ușor cadențat, crescând, și această armadă, de minuscule cruci albe, mișcându-se maestuos pe cerul albastru deschis. Am început să număr. 30, 31, 32, 32 sau 33 în fiecare grupă, 20 de grupe. Ansamblul a descris un arc, s-a îndepărtat spre nord, apoi s-a întors. Apărarea antiaeriană a tunat violent. Au izbucnit buchete mici cu formă de ciupercă prea jos însă. Informația se afla din nou deasupra noastră, zgomotul puternic al motoarelor a fost acoperit dintr-o dată de un șuierat ciudat, transformat la scurtă vreme într-un urlet groaznic de sirenă, ca și cum întreaga escadrilă s-ar fi năpustită asupra noastră în picaj, însă avioanele scripitoare, își urmau cursul acolo sus. O ploaie de bombe. Din instinct am regăsit nevinovatul gest de apărare al copilului. Mi-am strâns capul între mâini. Inima mi-a zvâgnit, odată cu pământul, timp de câteva minute. La capătul peluzei, un imobil mare și alb se fărâmița fără zgomot într-un nor de praf. Jerbe firave de apă țâșneau pe suprafața lacului. Fumul incendiilor cucerea încet întreg orizontul. Orașul ardea pe kilometri întregi. Uiteasem de mașină, așa că am plecat pe jos, spre centru. Totul îmi părea îndepărtat, domolit, atenuat. Formalitățile pentru plecarea Elenei s-au încheiat la începutul lunii mai, pașaportul, vizele franceze, elvețiene, germane și ungare. În ultimul moment începuse să ezite. Aliații vor debarca în mod sigur în Franța. Era doar o problemă de timp. Prin urmare, riscurile războiului nu ocoleau ferma din Dordogne, unde se refugia bunica ei și apoi nu vroia să se despartă de mine. Ar fi trebuit să împărțim aceea soartă. Eu am ținut-o pe a mea, sfătuind-o să se gândească la copil și la faptul că nu era nimic mai rău decât să cazi în mâinile rușilor. Dacă rămâneam singuri, chiar dacă aș fi fost făcut prizonier cu întreg regimentul meu, tot găseam o cale să fug în Occident, chiar pe jos. Trebuia să facem asta pentru câteva luni. Decizia mea era definitivă. În timp ce stăteam pe peron în gara de nord și vedeam trenul îndepărtându-se greoi în noapte, purtându-i pe Elena și pe Micuț, simțeam un nod descreștându-mi gâtul. Însă, în același timp, și o ușurare. O mână înmănușată a fluturat de câteva ori la geam, apoi a dispărut. Umbra închisă a trenului s-a strecurat de după o cotitură. Îmi dădeam seama că era începutul unei noi aventuri. Însă nu și ca așa se sfârșea relația noastră. Ministerul a fost evacuat la Corbeanca, un sat la nord de București, în câteva vile rechiziționate. Continuam să muncim ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, în ciuda dificultăților materiale de tot felul. Acest efort de conservare mi se părea în același timp admirabil și derizoriu, iar pofta noastră de viață mi se arăta monstruoasă. Coabitarea boemă favoriza o atmosferă fără constrângeri, care încuraja familiaritatea, aventurile fără speranță de viitor. Seara, între două buletine de știri, veam, dansam, iubeam. Pe frontul de est domnea calmia. Situația părea stabilizată, în ciuda de barcării Normandia a aliaților, ale căror peripeții le-am urmărit cu pasiune, nu numai fiind că mă temeam pe ei, ci pentru că, din moment ce războiul era pierdut pentru noi, măcar să ne fi rugat ca aliații să ajungă în Europa Centrală înaintea rușilor. Așa s-au scurs săptămâni întregi. Pe 19 august, armata sovietică a reluat ofensiva și a făcut o spărtură largă în dispozitivul german-român la S În aceeași zi am fost rechemat pe front. La Ploiești am aflat că regimentul se va poziționa în sudul Moldovei, între Curbura Carpaților și Dunăre, va lângă faimoasa linie Focșani-Nămoloasa-Galați, acolo unde-i opriserăm pe nemți în celălalt sens în 1917. Am primit ordin să mă alătur batalionului 3, ținut în rezervă. A doua zi în zori am luat trenul împreună cu un sergent și alți patru oameni. Când am coborât în gara Cotești, trebuie să fi fost cam două după amiaza. N-aveam niciun mijloc de transport la îndemână, așa că nu puteam decât să mergem pe jos cei șapte kilometri până la jiliștea. Era o căldură nesuferită. Îmi pierdusem antrenamentul și mersul pe jos m-a obosit cumprit. Pe drum, dar din sens invers, venea un șir lung de căruțe burdușite cu obiecte de tot soiul, deasupra cărora erau cocoțați oameni, femei și copii cu ochii stinși. Exodul lamentabil al țăranilor basarabeni care fugeau din calea invaziei. În timp ce mergeam, am observat că de ceva vreme aveam ca partener de drum un câine pierdut, o potaie mică și tristă, fără nume, cu o privire rugătoare. Din mers i-am pus mâna pe creșteți și l-am îngâiat leneș. Mi-a lins palma și a continuat mersul alături de mine. La un moment dat am auzit în spate un zgomot de motor. Era un camion militar. I-am făcut semn șoferului. A oprit ceva mai încolo. Am alergat să-l prindem și am mai făcut un efort ca să ne cățărăm înăuntru. De-abia urcați, camionul a și pornit. Câinele! Uitasem câinele! A fugit un timp după noi, apoi s-a oprit, descumpănit. Din urma unui nor de praf, privirea lui mă urmărea. Și ce privire! Colegii mei bucuroși de un asemenea noroc se așezară cum putură râzând și țipând ca să se poată auzi între ei. Mie îmi venea să plâng. La jiliștea mi-am regăsit câțiva camarazi și pe maiorul Popescu care își stabilise postul de comandă la școala comunală. Mi-au arătat unde urma să șed. La popota ofițerilor, care se găsea într-un han destul de mic, era o atmosferă posomorâtă și apăsătoare. Puțin după orele zece seara, un ofițer a intrat valvârtej în sală și, de-abia respirând, ne-a anunțat lovitura de la palat. Stupoare! L-am înconjurat apoi, l-am bombardat cu întrebări, am dat fuga la aparatul de radio din camera vecină. Regele tocmai comunicase puterilor aliate și asociate că accepta condiții capitulării puse în aprilie de către guvernul sovietic. Îl arestase pe Mareșalul Antonescu și informase comandamentul german că trupele sale vor primi autorizație de a se retrage fără oprediști de pe teritoriul român. Era 23 august 1944. Am petrecut cu toții o noapte albă, când ascultând cu sufletul la gură comunicatele... De la radio, când discutând între noi aprins, punând pe tapet ipotezele cele mai contradictorii, într-un haos intelectual total. Mă simțeam golit, împărțit între o senzație de usurare și o alta de amărăciune, de vagă neliniște. A doua zi, joi, 24, nu a intervenit nimic care să ne împrăștie confuzia. Am aflat de la București că, în ciuda cuvântului dat, comandantul forțelor germane își îndrepta trupele spre capitală în dorința de a o cuceri. Spre seară, batalionul nostru a primit ordin de la regiment de a fi gata să plece spre Ploiești. Regimentul a fost ajuns 36 de ore mai târziu de unitățile sovietice și luat prizonier, contrar tuturor uzanțelor și în ciuda faptului că luptele împotriva nemților începuseră deja la București și în alte locuri. Și cum nu primisem încă vreo locație unde trebuia să merg, comandantul mi-a ordonat să plec înaintea grosului batalionului cu capitanul Vasilescu, fostul șef al biroului de mobilizare, căci în partea sedentară erau mai multe... Companii de recruți insuficient instruiți. Trebuia să plecăm în zori, cu un camion al regimentului 2 de artilerie. Vineri la orele 4 dimineața, încă dormiți și cu burțile goale, ne-am urcat în camion. Capitanul Vasilescu în față, lângă șofer, eu cu doi artileriști în spate, pe cutiile cu muniție. De ar fi fost corpegiul refugiaților din Moldova și din Basarabia, ale cărui căruțe umpleau șoseaua, nimic din ce era acolo, la țară, în satele pe care le străbăteam cât puteam de repede, atât cât ne permitea starea proastă a șoselei, nu te-ar fi dus cu gândul la gravitatea situației. Ridicaseram puțin capota ca să alungăm praful care se năpustea prin partea din spate. După câteva ore, în ciuda vitezei cu care mergeam, aerul era fierbinte, de nerespirat. Când ajungeam din urmă alte vehicule, praful devenea opac, de puteai să-l tai cu cuțitul. Într-un sade pe lângă buzău, cirul de camioane s-a oprit. După ceva vreme, șoferul nostru a coborât și s-a dus să vadă ce se întâmplă. Văzând că, întârzie, am coborât și noi, unul câte unul. Jandarmii blocau șoseaua. Ce era? Spuneau că ei nu știau decât că primiseră ordin să oprească convoaiele spre ploiești. Se auzise că nemții trimiseseră un ultimatum guvernului numit de rege și că se pregăteau să atace capitala. La orizont se înălța o coloană infinită de fum negru. Ardeau niște rezervoare de benzină sau sonde de petrol. Eu și capitanul Vasilescu am intrat într-un han ca să ne potolim foamea și setea. Orele treceau. Capitanul era impacientat. Își făcea griji pentru soția sa pe care o lăsase la București la părinții ei. Și s-a gândit că, șoseaua spre proiești fiind blocată, se putea încerca un ocol prin București. S-a ridicat brusc. Veniți să vedeți! Am ieșit. Vasilescu s-a apucat să parlamenteze cu subofițerul de jandarmi, fluturându-i pe subnas ordinele emisiunii noastre cu un ton de comandă. Jandarmul, la atâtea insistențe, a cedat. Mai trebuia convins șoferul, care s-a lăsat mai greu intimidat, spunea că nu era subordonatul nostru, ci aparținea regimentului 2 de artilerie și nu primea ordine decât de la comandanții lui direcți, etc. Capitanul s-a făcut roșu de furie, a scos revolverul, zicând că va conduce el însuși camionul. Atunci șoferul s-a întors la mașină, mormăind că el era responsabil pentru acest vehicul și dacă nimerea pe o mină sau cădea în mâinile nemților, Într-un sfârșit am plecat, croindu-ne cu greu drum printre camioanele din față și printre nenumăratele căruțe. Am ieșit la scurtă vreme de pe șoseaua principală, luând-o deacurmezișul spre sud pentru a încerca să ajungem la București prin est și de asemenea pentru a evita unul dintre punctele de comandă germane a cărui dispunere o știam.